și, în și pe pământ, tată, și sfânt. Microfon este preotul Valeriu, aducând programul l 034 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Programul nostru este menit să ne trezească pe toți din somnul adormirii păcatului la realitatea vieții, căci viața aceasta față de veșnicie este mai puțin decât un vis. Studiul lecției noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 36, din care am avut ceva gânduri în lecțiunea precedentă a capitolului 2 de la Luca, pe care îl vom citi însoțit de alte câteva explicații pe care le adăugăm și astăzi. După aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua citirea în versetele următoare. Desigur, nu înainte de a citi mai întâi un alt episod din lucrarea de care ne ocupăm, dar el a fost lepros. Am văzut din studiul destul de sumar pe care îl facem asupra capitolului 13 și 14 din Levitic, că un lepros era declarat curat de către preot, după ce acesta îndeplinea anumite ritualuri de curățire a lui, și după aceea leprosul avea și rândătoririle lui, îi spăla hainele, se scălda în apă, după aceea intra în tabără, șapte zile trebuia să rămână afară din cort, deși în interiorul taberei. În ziua 7, trebuia să-și radă din nou trupul, să facă iarăși o baie, potrivit versetului 9 din Leviticul 14 și era curat. Haideți să vedem ce se întâmplă în ziua a opta și asta vom afla în episodul pe care îl parcurgem împreună cu dumneavoastră. Citim pentru aceasta Leviticul, deci cartea Leviticului, a treia carte lui Moise, capitolul 14, versetele 10 și 11, din care vom avea câteva gânduri a opta zi să ia doi miei fără cusuri și o mielușea de un an fără cusuri, treizeci dintr-o efă de floarea făinii, dar de mâncare frământat cu un delen și un log, un pahar de un delen. Preotul care face curățirea, se aducă înaintea Domnului pe omul care se curățește și toate lucrurile acestea la ușa cortului întâlnirii. Așa cum am mai amintit deseori, curățirea aceasta al leprosului din Vechiul Testament, este o icoană preînchipuitoare, folosind terminologia Scripturii, a curățirii omului păcătos de către Dumnezeu. Deci, iată aici, ziua multă așteptată ale prosului a sosit cele șapte zile, cât n-a avea voie să intre în cort, au trecut. Pentru omul care trebuia curățit, a sosit acum a opta zi. El putea să se întoarcă în casa lui, în cercul fericit al familiei, unde domnea pacea, bucuria și dragostea. Bucuria a venit după șapte zile de bagiocori și slujbă. Să fim atenți, preiubiților, la aceste numere. Ziua a opta se arată în scriptură ca având o deosebită însemnătate. A șaptea zi, sabatul, completa săptămâna care se termina, se sfârșea. Următoarea zi era ziua după sabat sau prima zi a săptămânii celei noi. De aici este numită prima zi sau cealaltă zi după sabat, a opta zi. Putem înțelege această deosebire dacă cercetăm Leviticul capitolul 23 cu versetele 11, 15, 16, 36, 39 și 50. A doua zi după sabat ne vorbește de învierea Lui Hristos și de coborârea Duhului Sfânt. Ziua aceasta, ziua a opta, vorbește deci despre un nou început. Hristos va domni timp de o mie de ani pe pământ, nu va mai exista păcat, iar satan va fi pentru totdeauna condamnat și va începe o veșnicie de bucurie și pace. Această expresie, ziua a opta, este deci un semn al hotărârilor lui Dumnezeu, când, după mii de ani de păcat și de suferință pe acest pământ, va aduce pentru totdeauna o vreme de bucurie și pace, așa cum a promis Domnul. Spune la Apocalipsa 21,5, iată eu fac toate noi. Tot astfel pentru omul de care ne ocupăm aici, ziua a opta era începutul unui timp nou. Zilele alergării în afara taberii au trecut pentru totdeauna. Spălările în apă și lucrarea briciului nu mai sunt necesare. Niciodată nu să mai lipsească de la casa lui să ajungă departe de ai ci acum a început o viață de dragoste, bucurie și pace. De acum încolo a început adorarea. De acum, în timp ce ține în mâna lui fiecare jertfă care înseamnă diferite aspecte ale plinătății jertfei lui Hristos, el Omul care cu puțin mai înainte era în prost pus deoparte, este adus la pragul Sfințeniei lui Dumnezeu pentru a fi prezentat. Toate jertfele sunt aici, chiar și uleiul care reprezintă Duhul Sfânt, prin care Hristos s-a arătat înaintea lui Dumnezeu fără pată, după cum vedem la Evrei 9,14. Prin valoarea acestei jertfe, omul care era departe se apropie acum de Dumnezeu. Nu mi-amintesc ca un israelit, cu excepția preotului și levitului, să fie adus așa de aproape de Dumnezeu și să aibă această minunată întâietate pe care o are acesta care a fost întâi lepros. Lui i se face un har deosebit. Merge atât de aproape de Dumnezeu cum n-au mers ceilalți în afară de preot și levit. Iubiți ascultători, încheiem aici episodul pentru lecțiunea de astăzi, minunându-ne de lucrarea mare și minunată pe care o face Dumnezeu, văzând cum din cel care a fost lepros, face unul care poate să se apropie acum mai mult de Dumnezeu decât a fost aproape înainte. Minunată și tainică este lucrarea lui. Ajută-ne, Doamne să te rugăm, ca și în minutele care urmează, să înțelegem mai bine toate procedurile prin care avem nevoie să trecem, toate datorile noastre, prin care vrei să ne curățești, să se ne apropi de tine, într-un fel cum n-am fost niciodată. Fie această apropiere de tine partea fiecărui ascultător iubit. Amin. Cine poate spune cât sunt de fericit, căci în drumul meu pe Iisus l-am găsit? Și de cum d prin ele, calea mea, până când în cerul, să cânte toți în pe bucuria mea, spre Lui Isus pururea. Și îngerii în ceruri vor lauda, pe Tatăl Ceresc pururea. Iubiți ascultători, suntem la versetul 36 din Luca de la capitolul 2, pe care l-am citit deja cu ocazia lecțiunii trecute. Am avut câteva gânduri la care vrem să mai arătăm pe cele de astăzi. Așadar, în versetul 36, ni se spune că mai era acolo și o Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer. În Ana înseamnă îndurare, har sau milostivire. Fanuel înseamnă fata lui Dumnezeu, arătarea lui Dumnezeu. Așer înseamnă fericit. Așadar, în biserica Domnului Iisus Hristos, în casa lui Dumnezeu, se găsesc toate cele arătate mai sus prin tălmăcirea numelor. Fii pregătit, deci, să întâlnești în casa lui Dumnezeu spre surprinderea ta pe cei la care te-ai gândit cel mai puțin sau nu te-ai gândit deloc. Ana era prorociță. Dumnezeu în felul lui de-a fi este deasupra elilor cunoscute de oameni sau așezate de ei. El nu și alege slujitori numai dintr-o anumită categorie de oameni sau după studiile pe care le-au făcut. Prorocii pe care i-a ridicat el în Vechiul Testament nu erau numai din seminția preoțească, de aici au fost alesi cei mai puțini, ci din toate semințiile, din toate categoriile și fără deosebire de sex. Prorocița Ana era femeie din seminția lui Asher. Prorocița Deborah, în cartea judecătorilor 4, pare să fi fost din seminția lui Efraim. Prorocița Hulda, din cartea a a lui Regi 22, pare să fi fost din seminția lui Levi, să învățăm deci felul de a fi, de a gândi și de a lucra al lui Dumnezeu. Să nu fim părtinitori. Cu cât ne vom lepăda de noi înșine și ne vom contopi de Săvârșit cu Dumnezeu, cu atât vom semăna mai bine cu El în toate privințele. Iată cum ne este descrisă în continuare prorocița aceasta în versetul 37 de la Luca 2. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Putem să observăm că vârsta nu este o piedică pentru cel care vrea cu adevărat să cunoască adevărul, să se predea lui Dumnezeu și să-i slujească. Dacă pentru viața aceasta trecătoare și pentru lucrurile pământești, unii oameni n-au ținut seama de vârstă, ci s-au avântat în lucruri grele și au reușit, cu cât mai mult când este vorba de viața veșnică, împreună cu Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, vârsta nu trebuie să fie o piedică. Nu de mult, chiar în orașul în care locuiesc, a apărut în ziar o imagine care prezenta o doamnă la o vârstă respectabilă de 74 de ani Căria îi se înmânat diploma de absolvire a unei facultăți de istorie. Să nu desconsiderăm posibilitățile bătrâneții. Socrate, un mare filozof grec, la bătrânețe a învățat să cânte la un instrument muzical. Cate, un om politic și scriitor roman, avea 80 de ani când a învățat limba greacă. Plutarh, un alt filozof grec, avea 70 de ani când a învățat limba latină. Teofrast, un filozof grec, a început lucrarea sa, intitulată Despre caracterul omenesc, la vârsta de 90 de ani și a sfârșit-o în ziua morții. Michel Angelo, un mare sculptor și pictor italian, a fost tăruitor până la 90 de ani, încât la această vârstă și-a făcut o inscripție care spunea Ancora in pavo, mai învăț! Luther scria la bătrânețe următoarele Mă mângâi cu aceea că Hristos își va desăvârși puterea Lui în slăbiciune. Căci când ne socoteam puternici, drepți și înțelepți, puterea Lui Hristos era stinsă în noi și necunoscută. În același fel stau lucrurile și cu prorocița Ana. La vârsta de 84 de ani se afla în templu ca să slujească Lui Dumnezeu, dând hrană duhovnicească aleasă poporului ei. Ana nu se depărta de templu, ne spune cuvântul, și zi și noapte slujea cu post și cu rugăciuni. După cum păcatul care este păstrat lucrează în inima omului neținând seamă de vârstă, făcându-l tot mai rău până la nimicire, tot așa lucrează credința în inima omului care a primit-o, ducându-l din treaptă în treaptă până la culmea cerută de Dumnezeu. Ana, cu cât îmbătrânea, pentru cât locuia în templu, era tot mai proaspătă din punct de vedere duhovnicesc, tot mai asemănătoare cu Dumnezeu și tot mai destoinică în lucrarea neprihănirii. Ea îmbătrânea nu numai cu trupul, ci îmbătrânea și în credință, de aceea se alipea tot mai mult de Domnul. Cu cât îmbătrânim în credință, cu atât ne alipim mai mult de Domnul, stăm mai fără întrerupere în casa lui și îi slujim zi și noapte. A fi bătrân în credință înseamnă a fi mai despărțit de lume, mai duhovnicesc și mai destonic în lucrarea Evangheliei, mai aproape de casa lui Dumnezeu. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu din noul testament, casa lui Dumnezeu suntem noi, deci mai împărtășie cu frații și surorile. Ana ni se arată că nu se depărta de templu, ci zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poși și cu rugăciune. Izvorul puterii iubiților, a rodirii și al prospețimii duhovnicești, este rămânerea necurmată în casa Domnului, în strânsă părtășie cu el, prin credință și iubire. Casa Domnului este zidită din pietre vii, cum scrie la 1 Petru 2,5, adică toți credincioșii și adevărați, care prin credință în Mântuitorul Isus au fost născuți din nou. Iată deci cum un adevărat credincios, cu cât iubește mai mult pe Dumnezeu, cu atât iubește mai mult pe frați și are mai multă părtășie și mai strânsă cu ei. Copila lui Dumnezeu, fratele meu, să știi, nu poți trăi o viață duhovnicească adevărată decât dacă stai necurmat în biserica cea vie a lui Hristos, adică într-o strânsă legătură frățească, dacă slujești zi și noapte lui Dumnezeu cu post și rugăciuni, nedepărtându-te de această binecuvântată casă. Să învățăm de la Ana. Ne spune cuvântul că ea nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poși și cu rugăciuni. Slujba lui Dumnezeu este adevărată numai atunci când cel care slujește este predat 100% lui Dumnezeu, când postul și rugăciunea însoțesc slujba care o face. Un om al lui Dumnezeu spune așa, Postul este rânduit de Dumnezeu ca un mijloc împotriva celor mai primejdioase piedici la rugăciune. El este o acțiune exterioară care se poate îndeplini numai atunci când există o cauză lăuntrică. Tot în legătură cu postul, un alt credincios, Sfântuia în gură de aur, spune așa. Postul trupului este hrană pentru suflet. Adică pregătește-lăuntru credinciosului pentru cele duhovnicești. Iar Sfântul Vasile cel Mare scria, apostii este un izvor de bucurie. Slujba la care suntem chemați este deosebită, de aceea și mijloacele care ne fac potriviți pentru ea sunt deosebite. Dumnezeu ne vrea numai pentru sine și dacă suntem așa, atunci ne întrebuințează El cu plăcere în lucrarea sa. După ce ne-a făcut descrierea ei, Evanghelistul Luca ne spune acum, în capitolul 2, în care ne aflăm, în versetul următor, la versetul 38, despre lucrarea pe care a făcut-o prorocița aceasta cu ocazia aducerii Pruncului Iisus în templu. Citim versetul. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. În legătură cu acest verset, să scoatem câteva gânduri pentru viața noastră practică. Spre exemplu, de oriunde vii și în orice împrejură te afla, cel din tâi lucru pe care trebuie să-l faci credinciosul fratele meu este să-L pe Dumnezeu. După ce începi să-L pe Dumnezeu și să-I mulțumești pentru toate lucrurile, apoi primești pacea și bucuria Lui în sufletul tău, primești lumină cu privire la lucrurile care te frământă și primești putere pentru slujba Lui Dumnezeu. Toate deci încep prin lauda și binecuvântarea mai întâi la adresa lui Dumnezeu. Ana a venit în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus. Vezi, nu poți vorbi cu adevărat despre Isus dacă mai întâi nu lauzi pe Dumnezeu care l-a trimis pe pământ ca să devină mântuitorul neamului omenesc. Lauda lui Dumnezeu pregătește inima pentru mărturisirea lui Isus Hristos și a Evangheliei sale. Ana a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus. Numai după ce ești pregătit, atunci să vorbești despre Domnul Isus. și ești pregătit numai când trăiești în templul duhovnicesc al lui Dumnezeu, când lauzi pe Dumnezeu, nu pe oameni, pentru toate binefacerile Lui, când îi mulțumești pentru toate lucrurile. Ana vorbea tuturor despre nevoia mântuirii și despre faptul că Mântuitorul a venit. Ea nu vorbea însă celor care nu-L așteptau, ci numai celor care aveau inima pregătită prin credință. Unii așteptau pe Mesia numai ca să elibereze Ierusalimul de sub puterea romană. Aceștia n-au putut să vadă Nisus pe Mântuitorul. Când tu urmărești numai împlinirea unor dorințe legate de pământ, nu vei înțelege niciodată cine este Isus Hristos. El este mântuitorul celor care vor să scape de păcat și de toate frământările lăuntrice. Din versetul de mai sus se desprinde adevărul că unii așteptau cu adevărat pe Mesia. Ei bine, acestora le vorbea Ana. Aceștia au format nucleul primei comunități a Domnului Isus în Ierusalim. Acolo unde vezi credincioși așteptători ai Domnului Iisus, apropiete fără teamă, și vorbește cu ei despre el. Acest lucru îți va face bine și ție și lor. Cu aceasta, evanghelistul Luca încheie descrierea împrejurării în care pruncul Iisus a fost adus la templu și ne povestește cele ce au urmat de aici. Citim versetul 39. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Fiii ascultării nu se întorc niciodată de unde au fost trimiși, decât după împlinirea misiunii. Oricât de multe piedici ar întâmpina pe drum, oricâte lupte s-ar ridica împotriva lor, ei nu se vor da înfrânți ci vor merge înainte prin puterea lui Dumnezeu care i-a trimis. Biruința le este asigurată. Dumnezeu nu trimite pe nimeni în lucrarea și lupta sa, ca să fie înfrânt sau neroditor. Tot ce începe Dumnezeu în noi și prin noi, și săi, duce la un bun sfârșit. Să fim siguri de lucrul acesta. Dacă se întâmplă câteodată înfrângere în viața noastră, acestea sunt ale noastre, ale firii noastre vechi, nu ale lui Dumnezeu și ale lucrării lui în noi. Dumnezeu nu poate fi niciodată înfrânt. El este veșnic, Biruitorul. Așadar, versetul pe care îl studiem ne spune că, după ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Haideți să ne referim puțin la însemnătatea numelor. Galileea înseamnă cercul păgânilor, adică lumea neamurilor. Nazaret înseamnă vlăstar sau creangă verde. Pentru timpul de acum... Deci, locul creștinului este cu trupul în lumea păcătoșilor, în Galileea, dar cu Duhul el trăiește în pășunea verde a adevărului și a vieții celei noi în Hristos, ceea ce ne este relatat prin cetatea Nazaret. El este deci un lăstar verde în mijlocul pustietății lumii păcatului. Iată ce însemnătate minunată, iată ce învățătură minunată avem din această îmbinare a numelor. Oricât de departe ar fi trimis de Duhul pentru slujba lui Dumnezeu, creștinul trebuie să se întoarcă în Nazaretul duhovnicesc și acolo să-și trăiască viața lui cea nouă. Ordinea în care sunt puse este de o extremă importanță și vă rog să luați aminte. Nazaretul se află în Galileea, nu Galileea în Nazaret, ceea ce înseamnă că creștinul se află în lume dar nu lumea în El. Iată grija noastră de căpetenie, frații noștri, să avem grijă să nu fie lumea în noi. Noi suntem în lume și aici trebuie să-L mărturisim pe Hristos, dar în noi nu trebuie să se afle nimic dintre ale lumii. Noi suntem în lume pentru a fi spre folosul mântuirii și nici de cum pentru a primi chipul ei în noastră de zi cu zi, Nazaretul era una din cetățile mici și nebăgate în seamă din Galileea. Fratele meu, fă tot ceea ce spune Domnul. Primește toate cuvintele adevărului spuse de cei credincioși, așa după cum și Iosif și Maria au primit de la Simeon, de la Ana și păstor, și apoi întoarce-te în Nazaret, așa cum ești necunoscut, umil, și supus lui Dumnezeu. Ce taină! Iisus a rămas necunoscut timp de 30 de ani. E nevoie de acest timp. Înțelegi tu are cuvintele acestea? Domnul te ajută să le înțelegi cu o condiție, ca tu să dorești fierbinte să faci voia Lui. Până acum ne-am ocupat deci de toate personajele care au fost cuprinse în planul lui Dumnezeu să concure la binecuvântarea pruncului adus la templu, de acum Evanghelistul Luca, în versetul 40, își îndreaptă atenția către prunc. Iată ce scrie. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Ce putem să vedem aici? E simplu. Unde este viață, este creștere și desăvârșire. Viața nu stă pe rog nicio clipă, ci alergă spre, spre împlinire după legea aici aveșnică. Atât viața fizică cât și cea spirituală au aceeași lege, creșterea și desăvârșirea în toate privințele. Domnul Iisus s-a născut pe cale supranaturală, dar a crescut și s-a dezvoltat pe cale naturală. Devenirea lui ca om nu era o aparență și nici joacă, ci desăvârșită seriozitate. Versetul ne spune că pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și Harul Lui Dumnezeu era peste el. Iată o creștere omenească, dar în același timp și dumnezească. Domnul Isus a fost un copil adevărat și un sfânt adevărat. Purtarea lui l-a făcut plăcut înaintea oamenilor. El creștea în statură și în înțelepciune. Nu are nimic deosebit în această creștere și totuși, în tot timpul, Harul lui Dumnezeu era peste el și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu. Oriunde a intrat sămânța vieții duhovnicești, în orice inimă credincioasă în care s-a născut pruncul Isus, adică viața aceea nouă din Dumnezeu, trebuie să urmeze creșterea. Da, Domnul Isus Hristos, dacă a intrat cu adevărat în inima noastră, în centrul ființei noastre, așa cum spune în Efeseni 3, trebuie să se vadă în noi tot mai clar, tot mai mare și tot mai frumos cu cât trece timpul. Creștinul adevărat este în continuă creștere, devenind tot mai frumos și mai limpede cu fiecare zi. Dacă cineva s-a lepădat cu adevărat de sine, dacă s-a născut din nou cu adevărat, atunci chipul lui Hristos se deslușește tot mai clar în toată ființa lui. El gândește ca Hristos, omul acesta lucrează ca Hristos, omul acesta iubește ca Hristos, pentru că nu mai trăiește El, ci Hristos trăiește în El, cum citim la Galaten 2,20. Sfântul Macarie cel Mare zice așa, Fă-te cu Iisus, în înțelesul smerenii și al simplității, și vei fi cu El în înțelepciune și slavă. Pruncul Iisus, deci, creștea și se întărea, pentru că Harul lui Dumnezeu era peste El. În măsura în care noi, care scumpărați ai Domnului, rămânem în Harul lui Dumnezeu, viața noastră duhovnicească crește și se desăvârșește necurmat în văzul tuturor, în văzul prietenilor și al dușmanilor, în fața cerului și în fața pământului. Harul lui Dumnezeu, în care suntem scufundați, ne pune la dispoziție toate mijloacele pentru creștere. Numai unde este creștere, Există bucurie și biruință și roadă. Cei născuți din Dumnezeu cresc și se întăresc spre slava lui Dumnezeu, spre folosul semenilor și spre fericirea lor veșnică. Iubiți ascultători, în timp ce creșterea în Hristos nu se încheie niciodată, programul nostru de radio, le 034 se încheie aici. Cu voia lui Dumnezeu și bunătatea dumneavoastră, ne vom putea întâlni cu ocazia lecțiunii viitoare. Vă răsăm în continuare să ascultați un cânte. Salmii istului ispita lumii i-a zis frumos mai de-ai vrea al lumii aur toți i Toare dă mie dacă mi-ai cântat doar mie dacă mi-ai cântat, El nici nu s-a uitat spre ea. A mi-a toți așa, Doar mie dacă mi-ai cântat, El nici nu s-a uitat spre ea. S-a uitat spre ea. Atunci se slava lumii, Ce minunat ți-e versul vreai. Doar mie cântul tău să-mi și locul cel mai-nalt ai Și locul cel mai înalt El nici nu i-a răspuns în grai Doar mie cântul tău să-mi dai Și locul cel mai la Nu ja to the original that we